Пеліас. Зота вважав за краще зберегти мені життя, але закував у кайдани страшніші, аніж ще ржаве залізо. Він заточив мене тут із цією мерзенною рослиною, насіння якої занесене на землю крізь безодню чорного космосу із ядха проклятого, і лише в пеклі знайшло для себе ґрунт, щоб вкорінитися. Коли ця диявольська скала застиснула мене в своїх гидних обіймах і висмоктала душу, я забув усі закляття. Вдень і вночі вона висушувала мій мозок, поки він не став порожнім, як тріснута чашка. Десять років, ой, стар, допоможи мені. Конан стояв не в силах вимовити жодного слова, стискаючи в одній руці смолоскип, а у другій руки меча. Людина, що стояла перед ним, з'їхала з глузду. Кімерієць не сумнівався в цьому. Хоча безумство ніяк не проявлялося у чорних очах мага, що так спокійно спостерігав за ним. «Скажіть, цоталанті в Хоршеміші?» запитав раптом чорнокнижник. «Втім, гаразд, не відповідайте». У мені прокидаються знов магічні сили, і я читаю у вашому мозку про велику битву, про короля, що потрапив у віроломно розставлену пастку. Бачу Цоталанті, який галупа скаче до річки Тібор. Бачу поряд із ним Страбонуса й і короля Офіру. Тим краще. Я ще не ризикнув би зустрітися і Цоталанті віч на віч. «Необхідний час, аби повністю відновити сили і знову стати могутнім. Ходімо звідси, потішимо душу і тіло келихом благородного вина!» Конан махнув із досадою зв'язкою ключів. «Грати! Зовнішніх дверей замкнуті, а їх можна відкрити тільки з того боку. Чи немає іншого виходу з цього клятого лабіринту?» «Є один!» Але я вважав би за краще ним не користуватися, бо він веде вниз, а не вгору, відповів сміючись Пеліас. Не варто сумувати передчасно. Ходімо, подивимося на ці грати. Сказавши це, Мах попрямував у тунель. Його ноги, здерев'янілі від довгої бездіяльності, підгиналися на кожному кроці, але мало помалу хода набувала впевненості, ідучи за ним. Кунан неохоче вимовив. «Тут коридором час від часу повзає величезна змія. Чи не запросить вона нас на вечерю?» «Я знаю про неї», – відповів похмуро Пеліас. «І я свого часу був змушений дивитися, як вона пожирала одного за одним десятьох моїх учнів. Її звуть Сатха. Вона улюбленка цоталанці». Кажи, Зота волів видовбати ці тунелі спеціально для того, щоб було де тримати огидних монстрів. Зота тут ні до чого. Коли три тисячі років тому засновник Хоршеміша, король Косус V, наказав звести королівський палац на вершині цієї гори, то будівельники, розчищаючи місце для льохів, наткнулися на замурований коридор – Розламавши стіну, вони знайшли ці катакомби. Проте великого візира, що насмілився спуститися в підземелля, спіткала така страшна доля, що король наказав знов замурувати вхід до нього. Усім було оголошено, що візир випадково впав у колодязь. Але підвали й льохи засипали, а через деякий час і сам король перебрався в новий побудований в долині палац. Але і звідти він одного разу втік у паніці, коли знайшов якийсь чорний пил, розсипаний по мармуровій підлозі своїй спальні. Король негайно покинув Хоршеміш і поїхав на схід королівства, де й побудував собі нову столицю. Палац на горбі спустів, потім занепав і майже зовсім зруйнувався. Король Акуто І повернув Хоршемішу минулу славу і звів там, де стояв раніше палац військову фортецю, вона стояла тут доти, поки в котху не з'явився цоталанці і не перебудував її на багряну цитадель, він же наново відкрив вхід у катакомби, яка б не була причина смерті великого візира короля Косуса, Цота зуміг уникнути подібної долі. Проте він теж знайшов колодязь, а коли повернувся з підземелля дивним чином змінився. Відтоді всі знають його тільки таким, яким він є зараз. Я теж бачив цей колодязь, та не маю ніякого бажання лізти в нього навіть у пошуках неземної мудрості. Я мах і володію могутністю більшою, аніж думають про це люди. Але я все ж таки людина. Щодо цоти... В народі розповідають легенду про одну танцівницю із Шадизара, яка заснула поблизу руїн на пагорбі Дагота і прокинулася в обіймах чорного демона. Говорять, говорять, що в результаті такого протиприродного союзу і народилася та проклята тварюка, яку називають Зоталанті. Зненацька Конан голосно скрикнув і відскочив назад тягнучи за собою Пеліаса. Просто перед ними випірнулося з моруку біле тіло Садхи. Величезні очі змії палали одвічною ненавистю до усього живого. Конан напружився, готуючись до стрибка. Він збирався відкнути дограючий смолоскип у зміїну пащу і спробувати вирішити справу одним єдиним ударом меча. Розуміючи що змоги завдати другого удару у нього вже не буде. Та змія не звертала на нього жодної уваги, вона невідривно дивилася через його плече на Пеліаса, який спокійно стояв, схрестивши на грудях руки, і посміхався. Поступово ненависть в її лютих жовтих очах почала згасати і змінилася панічним страхом. Конан вперше бачив подібний вираз в очах рептилії. Величезна змія різко зігнулася, відскочила назад і зникла в мороці коридору. «Що вона побачила таке страшне?» запитав Конан, неспокійно позираючи на свого супутника. «Істоти, покриті лускою, бачать те, що проходить повз очі звичайних смертних». Загадково, Відповів Пеліас: Ти бачиш мою тілесну болонку, вона ж бачить голу душу. Конан відчув, як його тіло прийняв мороз, коли він подумав про те, що поряд із ним стоїть певне, зовсім не людина, а тварюка родом із пекла, котра лише вдає людину. Він серйозно задумувався над тим чи не встромити йому меч у спину мага, що йде попереду, поки це ще можливо, коли вони підійшли до град, стержні яких здавалися чорними у світлі смолоскипів, що горіли ззовні. Мертвий шукелі напівсидів-напівстояв, навалившись на грати. Біля його ніг розпливлася величезна калюжа крові. «Присягаюся алебастровими стегнами і штар!» «Я знаю нашого воротаря!» – вигукнув весело Пеліас. «Це ж ніхто інший, як сам благородний Шукелі, який вішав за ноги моїх учнів і здрав із них шкіру, заливаючись радісним сміхом. Ти спиш, Шукелі? Чому ти сидиш тут? І жирне твоє черево плоске, як у випотрошеної свині?» «Він мертвий», – пробурмотів Конан. Живий чи мертвий?» «А грати нам відчинить!» – сказав сміючись Пеліас. Він сильно плеснув в долоні і крикнув. «Остань, Шукелі! Повернися з пекла! Піднімися зі скривавлених плит і відчини грати своїм господарям! Вставай, я тобі кажу!» Під склепінням камери прозвучав несамовитий стогін. Волося конана стало сторч. Він відчув, що його спиною... Стікають цілі струмки крижаного поту. Євнух здригнувся і незграбно піднявся, чіпляючись за стрижній град пухкими руками. Безжальний сміх Пеліаса, гострий, немовле лезо обсидіанового кенджала, вторував його невпевненим рухам. Конан, побачивши це, остаточно злякався, і коліна підігнулися. Очі трупа. Широко розкриті були порожні і мертві. Із розпоротого черева до самої землі звисали нутрощі. Довгі кишки плуталися в ногах Шукелі, коли він, рухаючись немов нам була, ішов до запору Град. Конан подумав, що євнух якимось чудом вижив, але тепер сумніватися не доводилося. Він був мертвий, і мертвий, Давно. Пеліас спокійно переступив через поріг. Конан, обливаючись потом, поспішив за ним, прагнучи триматися на відстані від страшної постаті, що чіплялася за напіввідчинені грати. Мах навіть не поглянув на шукелі. Конан же ледве стримував блювоту. Зробивши півдюжини кроків, варвар почув за спиною глухий удар. І машинально озирнувся. Труп євнуха лежав нерухомо, біля так само напіввідчинених град. Він виконав своє завдання і повернувся в пекло. Люб'язно пояснив Пеліас із звічливості вдаючи, що не помічає тремтіння, яке потрясало тіло короля. Вони піднялися довгими сходами, і маг відчинив бронзові двері прикрашені людським черепом. Конан перехопив менш зручніше, чекаючи нападу варти, але в цитаделі панувала тиша. Пройшовши чорним коридором, вони зайшли до наступного, наповненого ароматним димом, що клубочився із золотих кадил. Там теж було порожньо. «Рабині і сторожа мешкають в іншому крилі цитаделі», кинув байдуже Пеліас. Сьогодні, коли немає їхнього хазяїна, вони швидше за все сплять покотом, упившись вином чи соком лотоса. Конан визирнув із великого, стрілчастого вікна із шибками в позолочених рамах і вилаявся, несподівано побачивши гранатове небо, усипане зорями, його кинули в підземелля із першим промінням сонця, а вже стояла глуха ніч. Він і не уявляв собі, що пробув там так довго. І лише тепер він відчув спрагу і звірячий голод. Пеліас провів його до зали із позолоченими склепіннями та підлогою, оздобленою срібною чеканкою. Стіни із ляпіс лазурі різко контрастували із чорним гранітом різьбаних порталів. Мах, полегшено зітхнувши, упав на затягнуте шовковим покривалом ложе. «Нарешті, нарешті знову золото і шовк», – сказав він. Дзота запевняє, що зневажає тілесну насолоду, але ж він напівдемон, а я людина. І, незважаючи на свої таємні знання і могутність, люблю зручність, добру їжу і напої. На цьому, до речі, і спіймав мене Дзота, скрутив, коли я спав, випивши надміру». «Ні, вино – це справжнє прокляття, присягаюся Іштар. Варто мені було про нього згадати, воно вже стоїть на столі. Прошу тебе, друже, налий мені келих. Ой, ні, пробачте мені ваша величність. і я забув, що маю справу з королем. Зараз я вас сам обслужу». «До демонів церемонії!» – пробурчав Конан наповнивши кришталевий келих вином і подав його Пеліасу. Сам же, підніс шийку Глека до рота і зробив перший ковток. Обидва, і Конан, і Мах зітхнули з полегшенням. «Цей пес знається на винах», – зауважив Конан, витираючи губи ребром ладоні. «Та присягаюся кромом, Пеліасе! Нам не варто сидіти тут і чекати, поки варта прокинеться!» І візьметься різати нам глотки. Нічого не бійся, друже, спокійно, відповів Пеліас. До речі, ти не хочеш подивитися, що там діється в Страбонуса? Блакитні іскри посипалися з очей Конана, і він стиснув руки в ямоча так міцно, що побіліли кісточки пальців. Хай він мені тільки трапиться, гаркнув кимрієць. Пеліас посміхнувся і зняв зі столика з чорного дерева велику кришталеву кулю. «Це магічний кристал Дзоталанті, дитяча забавка, але вельми корисна, коли не вистачає часу на більш серйозні чари. Погляньте, ваша величності!» Він знову поклав кулю на столик поряд із Конаном. Король вдивився в туманну глибину кристала. Мла поступово розійшлася, і раптом всередині почали з'являтися чіткі образи. Конан одразу ж опізнав знайомий пейзаж. Обширну рівнину, що спускалася до широкої, звивистої річки. Лабіринт невисоких пагорбів за нею. Місто, що зводилося на північному березі. Його міцні високі стіни оточені ровом. «Окроме, це шамар! Собаки обложили його!» Загарбники вже переправилися через річку. Їхні намети стояли в вузькій долині між містом і пагорбами. Вони штурмували стіни, і їхні обладунки слабо поблискували під світло місяця. Зі стіни веж на їхні голови сипався град каміння і стріл. Конан уже відкрив рот, аби вилеятися зі злості, але тут картина в кришталевій кулі змінилася, і з туману випливли гостроверхі дахи палаців і виблискуючи купали храмів. Король упізнав свою власну столицю Тарантію, в якій панував хаос. Він бачив поінтанських лицарів у важких обладунках, яким доручалася охорона міста. Вони виїжджали з міської брами а натовпи городян обсвистували їх і обсипали прокльонами. Він бачив пограбування і вбивства. Бачив озброєних людей, що носили пеліський герб на щитах, які вторгалися в будинки і вежі і господарювали на вулицях та майданах. І над усім цим нависало смагляве, викривлене гримасою тріумфу, обличчя принца Арпелло Пелійського. І тут зображення в кулі сколихнулося і зникло. «Ось значить як!» Гірко всміхнувшись, сказав Конан. «Варто було мені відлучитися, як народ повстав!» «Не зовсім так», – поправив його Пеліас. «Твоїм підданим сказали, що ти загинув, і вони гадають, що тепер нема кому захистити їх від зовнішнього ворога, і запобігти громадянській війні. Природно вони стали на бік сильнішого, щоб уникнути жахів боротьби за владу. Пам'ятаючи про колишні розбради, вони не довіряють поінтанцям. А тут під рукою саме трапився Арпелло, могутній принц, сеньор центральних провінцій. «Коли повернуся до Аквелуньї, кину його обезголовлений труп до ями». «Біля вежі зрадників», – люто прошипів Конан, скрипнувши зубами. «Та я би так не поспішав. Страбонус заявиться до столиці раніше від тебе», – нагадав Пеліас. «А його лицарі розграбують і спустошать дорогою все твоє королівство». «Ти маєш рацію!» Конан метнувся по залі, як тигру кліці. «Навіть найшвидший кінь не домчить мене до шамар до полудня», – «Та й там не ліпше, що я зможу зробити? Загинути разом із захисниками фортеці, коли місто впаде. А воно впаде не пізніше, ніж за двійко днів. Від Шамара до Таранцій п'ять днів їзди. Перш ніж я зберу армію Страбонос, уже стоятиме біля брами столиці. І я дам свою голову рубати». Почувши про мою загибель, всі проклятущі барони розбіглися по своїх маєтках. А оскільки народ вигнав Троцера з його поінтанцями, у місті не залишилось нікого, хто зважився перешкодити Арпелло захопити трон і скарбницю. За підтримки Страбоноса він стане його полоненим, а потім, вибравши слушну мить, підніме проти нього повстання... Барони відмовлять йому в підтримці, і це послужить страбонусу приводом цілком достатнім, аби остаточно прибрати до рук моє королівство. О, кроме і мірей і сете, аби мені крила я б блискавицею майнув би в тарантію. Пеліас, що сидів за столом, неуважно постукував кінчиками пальців по нефритовій кришці, і, здавалося, не чув нарікань Конона повністю поринувши в свої думки. Та несподівано Стукіт урвався. Чорнокнижник різко підвівся і жестом запропонував Кімерійцю йти за ним. Вони вийшли з кімнати і піднялися мармуровими сходами. За якусь мить вони вже стояли на фортечній стіні між її зазубленими біля найвищої вежі. Сильний вітер куйовдив чорну гриву конана Унизу ми готили вогники Хоршеміша, що здавалися навіть більш далекими, аніж зорі над головами мага і короля. Пиліас, який, схоже, все ще думав про щось своє, нарешті заговорив. «Світ живих істот, – сказав він, – значно багатший і складніший, аніж думають про нього люди. Навіть високо в небесах вирує життя, невідоме простим смертним». Проте той, кому доступне знання, може, користуючись певними знаками і заклинаннями, отримати звідти допомогу. Дивися і нічого не бійся. Мах простер руки до неба і видав дивний довгий клич, що вп'явся, здавалося, у простір. Звук відлітав усе далі і далі, поступово слабшаючи, запанувала тиша. Аж раптом почулося слабке лопотіння крил, і з боку зірок випірнуло з моруку щось, схоже на величезного кажана, і сіло поряд із плечем Конана на зазублену стіни. Сторопілий Конан здивувався небаченому розмуху гігантських крил істоти, що спокійно дивилася на нього величезними круглими очима. «Сідай на нього», – сказав Пеліас. Ти прилетиш у Тарантію ще до світанку. О, кроме, пробурмотів Конан, чи ж це не сон? Можливо, я сплю зараз у своєму ліжку в королівському палаці і бачу жахливий сон. А як же ти? Я ж не можу залишити тебе тут самого серед стількох ворогів. Про мене не турбуйся, запевнив Пеліас. «У досвіта жителі Хоршеміша дізнаються, що у них новий повелитель. Прийми без побоювання те, що тобі послали боги. Незабаром ми зустрінемося на рівнині біля Шамара. Лети!» Конан обережно сів на ороговілу спину і обхопив руками вигнуту шию, усе ще не вірючи тому, що це відбувається наяву. Чорна істота розпрямила крила і шумом злетіла в повітря. Король подивився вниз і відчув запаморочення. Під ним миготіли, віддаляючись зі скаженою швидкістю, вогники Хоршеміша. За якусь мить вони зникли, і лише зоряне небо над головою нагадувало Конину про те, що він швидше за будь-якого скакуна мчить на північний захід. До Тарантії Вулиці Тарантії були заповнені натовпами народу. Люди із перекошеними люті обличчями гнівно вимахували бердишами і списами. Над головами знавіснілих городян підносився цілий ліс міцно стиснутих кулаків. Займався ранок наступного дня після битви біля шамара. І події розвивалися так швидко, що в усіх голова йшла обертом. Уже через кілька годин після битви звістка про поразку і смерть Конана, доставлена відомим лише цоталанті способом, сколихнула столицю. Барони поспішно залишили місто. Підганяючи коней, вони мчали в свої маєтки, аби не допустити їх пограбування жадібними до чужого багатства сусідами. Добре, налагоджена конаном ділове повсякденне життя городян розлагодилося. Банкіри і купці із зострахом чекали повернення колишніх порядків. Народ вимагав обрання нового короля, який захистив би країну від зовнішнього ворога і приструнив аристократів, що розперезалися. Граф Троцеро, залишений колишнім королем як намісник у столиці, намагався заспокоїти знавіснілий натовп. Але городяни пам'ятали, що це саме він під час громадянської війни кілька років тому штурмом взяв місто і влаштував криваву бійню його захисникам. На всіх перехрестях кричали, що граф зрадив короля і збирається знову пограбувати місто. Користуючись плутаниною і загальним замішанням, наймані солдати розпочали грабунки – викидаючи з крамниць переляканих купців і гвалтуючи жінок. Троцеро вогнем і мечем обрушився на грабіжників, заслав вулиці їхніми трупами, загнав до казарм тих, хто залишився в живих і заарештував ватажків. Але це мало допомогло. Юрмища на вулицях лише збільшилися. Поширювалися чутки, що Троцеро навмисно розв'язав грабунки аби власноруч потім придушити їх і залякати таким чином городян. Принц Арпело з'явився до королівської ради і заявив, що оскільки в не було сина спадкоємця трону, він готовий звалити на свої плечі нелегкий тягар відповідальності і правити королівством до приходу нового короля». Поки Рада обговорювала цю пропозицію, агенти Принца снували в натовпі і нашіптували людям, що, мовляв, в жилах Арпело тече голуба королівська кров. Навіть крізь подвійні віконні рами до зали Рад доносився рев натовпу, що зібрався під вікнами палацу, викрикуючи здравиці на честь Арпелло і звеличуючи його як рецівника та визволителя. Рада капітулювала. Троцеро спочатку відмовився підкоритися наказу, але коли натовп накинувся на його лицарів, лаючи їх і кидаючи в них тухлими яйцями та нечистотами, він шпурнув жезл головнокомандуючого армією в обличчя принцу і вивів через південну браму міста 15 сотень своїх лицарів на прощання, повісивши на ринковому майдані усіх ватажків-мародерів. Щойно за поінтайнцями зачинилася брама, і з лиця Арпелло спала маска фальшивої чесноти, оголивши його звіриний оскал. Тепер, коли розбиті й позбавлені ватажків найманці сиділи в казармах, в його руках опинилася абсолютна влада над містом. З'явившись перед розбурханими городянами на величезному коні, Арпелло... Проголосив себе королем Аквелунії під схвильний гул очманілого натовпу. Канцлер Публій намагався піддати сумніву законність коронації і був кинутий у в'язницю. Купці, котрі спочатку з полегшенням сприйняли появу нового короля, були приголомшені першим же указом самозванця, за яким на них накладалися величезні контрибуції – Община делегувала шістьох найбагатших і найповажніших купців, аби благати короля про пом'якшення доборів. Їм без довгих церемоній відрубали голови. Після цієї страти в домівках багатих городян запанував відчай. Купецтво, як завжди, зіткнувшись із грубою силою непіддатливою підкупу, впало ниць. І ладно було лизати чоботи новоявленому володареві. Простих людей мало турбувала доля купців, та й вони почали ремствувати. Коли переконалися в тому, що солдати Арпело під приводом наведення ладу теж грабують і гвалтують, перевершуючи в жорстокості навіть найманців, скарги на грабунки й убивства стікалися в палац канцлера, де влаштувався Арпело оскільки в Королівському замку члени Королівської Ради забарикадувалися від розлюченого натовпу. Відмовившись від думки взяти головний палац штурмом, Арпелло захопив літню резиденцію Конана, де жили його дружини й наложниці. Городяни соромливо відверталися, коли солдати Пелійця просто на вулицях гвалтували жінок колишнього короля – Чорноокі поінтанські товстухи, стронкі темнокосі заморянки, зингарянки й гірканки, красуні бритунки з ляним волоссям. Усі вони ридали від страху й ганьби, коли, натішившись їх, викидали за браму. Ніч опустилася на розтривожене й оглушене подіями місто, а після опівночі його вулицями поповзла чутка про те, що котхійці – не задовольнилися розгромом армії Конана і облягають шамар. Розбурхані й охоплені жахом городяни, навіть не замислюючись над тим, яким дивом ця новина могла так швидко дістатися міста, зібралися біля літньої королівської резиденції, вимагаючи, аби новий король негайно ж виступив зі своєю армією на південь і розгромив ворога. Король же, сп'янілий від влади, Замість того, щоб спробувати пояснити підданим, що в нього недостатньо для цього сил, розриготався їм в обличчя. Тоді молодий студент Афеміт виліз на стовп на ринковому майдані і, не соромлячись у виразах, обвинуватив Арпело в змові зі Страбонусом. А потім барвисто розмалював картину життя, яке очікує городян після приходу котхійців у Таранцію. Коли він закінчив, натовп заввив від сорому злості й жаху. Арпело послав загін солдатів арештувати хлопця, але натовп заховав і захистив юнака, закидавши солдатів камінням і всім іншим, що трапилося під руку. Арбалетники оточили площу, а кінна варта врізалася в натовп, залишаючи за собою гори трупів. Проте Афеміду... Вдалося втекти. Він таємно залишив місто і попрямував до графа Троцеро, збираючись вмовити його повернутися в Тарантію, а потім виступити на допомогу Шамару. Студент знайшов графа під стінами міста. Він саме віддавав наказ згортати табір, збираючись повернутися в рідний Поінтайн на західну околицю королівства. На настерні благання юнака Троцеро відповів, що у нього надто мало людей, аби перегородити дорогу Страбонусу, та й тарантію він не зможе відбити навіть за підтримки городян. Крім того, продовжував процеро Жадібні сусіди, так і дивися, розграбують Пойнтайн, користуючись його графа відсутністю. Король Конан мертвий, і тепер кожен має сам поклопотатися про себе. Він Рушає додому, і нехай тільки спробують сунутися до нього Арпело і його дармоїди. Поки Афеміт, умовляв графа, юрба в бессилі люті кидалася містом. Безліч людей, які зібралися біля підніжжя вежі, що височила поряд із королівським палацом, волали та обсипали прокляттями Арпело і його солдат. Той же, стоячи на краю вежі, сміявся над безсиллям натовпу. Його лучники байдуже спостерігали за тим, що відбувається, тримаючи стріли на цятивах луків. Пальці арбалетників нетерпляче постукували по прикладах зведених арбалетів. Принц Пелійський, кремезний чоловік середнього зросту, мав похмуре і зле лице. Будучи досвідченим інтриганом, він не гребував мечем, під його розшитим золотом шовковим каптаном і з буфами тьмяно поблискувала полірована сталь панцира. Його довге, чорне кучеряве волосся було рясно полите пахощами і перехоплене на потилиці тонкою срібною сіточкою, але на поясі висів широкий меч із рукояттю, оздобленою коштовними каменями, який не раз вже виручав принца із халепи. Широко розставивши ноги і підбочившись, він нахилився над черню, що юрмилася біля підніжжя вежі, і крикнув. Бовдори! Кричіть скільки хочете! Конан мертвий! І я тепер короля Квелонії! Що йому до того, що проти нього може повстати вся країна? У нього вистачить солдатів аби утримувати столицю до приходу Страбонуса. До того ж, Аквелонію роздирали міжособні розбрати. Кожен з баронів чекав лише слушної нагоди, аби заволодіти добром сусіда. Залишалась чернь, а вже знаю, він упориться без зусиль і спокійно чекатиме, поки Страбонус прорветься крізь рідкі застави розрізнених баронів. Немов залізний таран, що пронизує піну на хвилі, Бовдури, Арпело, король. За східних веж міста підіймалося сонце. На порожевілому вранішньому небі з'явилася чорна, швидко зростаюча цятка. Ось вона вже розміром скажана, ось із орла. Усі ахнули від здивування, коли з неба до фортечних стін тарантії спланувала істота, відома людям лише з давніх напівзабутих легенд, вона повисла над вежею, і коли з її спини зістрибнув на дах чоловік, ризко залопотівши крильми, злетіла вгору і за мить зникла в зеніті. На Над лівранішнього неба чітко виділявся силует чоловіка. Добре знайомого всім, що зібралися. Напівголий і скривавлений, він спокійно стояв між зазубленими вежі і в руці його блищав величезний, широкий меч. Із глоток натовпу городян біля підніжжя вежі вирвався крик, від якого, здавалося, затримтіли стіни. «Король! Це король!» Арпелло скам'янів, але тут же відчайдушно вискнув, вихопив із піхов і спіхов меча й кинувся на конона. Кімерієць відбив підступний удар широкого клинка, відкинув обіг свою зброю, схопив Арпело за горло й за ноги і підняв високо над головою його тіло, яке звивалося. Лети в пекло зі своїми змовами!» – гаркнув варвар і шпорнув принца Пелійського немов мішок солі в 150-футову прірву що зяла біля його ніг натовп розступився, тіло гепнулося об землю розбризкуючи навколо згустки крові і мозку і залишилося лежати нерухомо нагадуючи розчавленого жука своїм спотвореним панциром лучники на вежі Жахаючись, відсахнулися від бійниць і кинулися тікати вниз, охоплені панікою. На майдані їх зустріли радники, які вискочили з палацу, люто працюючи мечами. Пелійські лицарі пустили коней в скач, намагаючись загубитися у вулицях міста, та натовп оточив їх і розірвав на шматки. Місто вирувало. Тут і там ще можна було помітити меч, що скажено крутився серед густого лісу списів. Проте бойовий клич пелійців, передсмертні хрипи поранених і благання про пощаду геть заглушав кровожерний рев сотень і тисяч глоток. А високо над цим виром стояв на вежі, склавши руки на грудях і гучно регочучи чоловік. Він сміявся над шаленіючим внизу натовпом, над недолугими пиліцями і над самим собою. Вечорове сонце кидало яскраві відблиски на води Тібора, що омивали південні бастіони Шамара. Знесилені, змучені захисники міста знали, що лише небагатьом із них доведеться побачити наступний схід сонця і скупатися в теплі його проміння. Намети з'єднаних армій, що облягали місто, вибили рівнину за річкою немов щойно впали сніг. Поступаючи супротивнику в чисельності, захисники Шамара не могли перешкодити його переправі через Тібор, і їм залишалося лише з безсилою злістю спостерігати, як урди завойовників безперервним потоком котяться мостом зі щеплених барж нагромаджуючись на їхньому березі. Страбонус не зважився йти далі, залишивши за спиною сильну аквелонську фортецю і послав у глиб країни лише кілька загонів легкої кінноти, а ті сіли паніку в стані ворога. Сам же заходився з зведенням поряд із містом облогових веж. Лотилія човнів, пригнаних людьми Альмаруса, заякорилася навпроти міських стін – Деякі щовнів уже пішли на дно. Розбиті вщент величезними брилами, влучно посланими міськими катапультами, проте інші гайдалися на якірних ланцюгах, а з їхніх носів і з кошиків на високих щоглах лучники, ретельно прикриваючи солом'яними матами, посилали в бік міста смертоносні стріли. А цими лучниками були шеміти – про яких розповідали, що всі вони народжуються з луками у руках і сагайдаками за спиною. Підтягнуті по суші балісти Стравонуса закидали місто камінням і балками, густо втиканими сталевими цвяхами. Ці снаряди легко пробивали дахи будинків і зводили з розуму городян, оскільки товкли людей, наче мух. Тарани невпинно били в кам'яні стіни. Сапери, вгризаючись о землю немов кроти, рили глибокі підкопи під бастіонами. Фортечний рів, перегороджений з одного кінця дамбою, був по самісінькій краї, засипаний землею і завалений людськими та кінськими трупами. Під стінами діловито порпалися воїни в сталевих обладунках не звертаючи уваги на потоки розтопленої смоли, що лилася зі стін із величезних чанів. Одні з них рубали браму, інші тягнули довгі драбини, котили облогові вежі з лучниками та пікінерами. Рештки надії почали залишати захисників міста, хоча 15 сотень із них усе ще відбивали атаки 40 тисяч нападників. Із глибини королівства до аванпосту яким був Шамар, не доходило абсолютно ніяких звісток. Лише про одне знали всі – про смерть Конана. І то лише з того, про що безперервно трубили вороги, щоб посилити паніку в місті. Міцні стіни і відчайдушна відвага їхніх захисників іще стримували ворога. Та всі розуміли, що фортеця приречена. Західна стіна перетворилася на купу сміття й уламків, і на її руїнах сопротивники щепилися в люті рукопашній. На інших стінах з'явилися глибокі й широкі тріщини, підкопані вежі хиталися немов п'яні, погрожуючи раптовим падінням. Військова коаліція готувалася до вирішального штурму. Гуділи роги, вирівнювалися сталеві шеренги, облогові вежі оббиті свіжими бичачими шкурами, поволі, зі зловісним скрипом рушили до стін міста. Над головами воїнів центральні групи наступаючих військ маєло два королівські штандарти – Офіру і Котху. Під ними, оточені лицарями в блискучих обладунках, квапали своїх коней королі. Худий в позолоченій кольчузі Альмарус – і невисокий у воронованому панцирі Страбонос. Між ними їхав вершник, чий профіль хижого птаха і худа постать, закутана вдовгу, спадаючи на крупська кунамантію, наводили жах навіть на найхоробріших із городян. Рушили але бардники, розтікаючись по землі виблискуючою річкою Сталі. За ними посунулись офірські лицарі – Схиливши до в коней, прикрашені вимпилами списи, захисники фортеці глибоко зітхнули, звернулися до Мітри, доручаючи йому свої душі, і перехопили зручніше років яскравлених і вищерблених мечів. І, раптом, наростаючий шум наступу, перервав чистий звук труби, а ту під сотень кінських копит заглушив брязкіт зброї армії, що розгорнулася для вирішального штурму. Рівнина, заповнена військами загарбників, обмежувалася з півночі пасмом невисоких пагорбів. І ось тепер з їхніх схилів, не би зі східців Єгенських Сходів, піною на гребені хвилі скочувалися загони легкої кінноти, вислані з трабонусом у глиб аквелонії. Навислі над загривками коней вершники не жаліли острог, а за їхніми спинами яскравим вогнем палав у призахідному сонці сталевий вал. Ось уже й силуети коней з'явились на горизонті. І стало зрозуміло, що це важка лицарська кіннота. Над головами воїнів, що летіли попереду, має прапор аквелонії – із зображенням лева. На стінах і бастіонах фортеці люди залементували від радості. Воїни, сп'янілі від надміру почуттів, били років'ями вищерблених мечів по щитах, а городяни, багаті купці й жебраки в лахмітті, повії в коротких червоних спідничках і знатні дами в кринолінах. Усі вони, як один, стали на коліна. І простягнули руки до неба, шепочучи слова вдячної молитви, зверненої до мітри, і сльози радості й полегшення збігали їхніми щоками. Страбонус і його воєначальник Арбанус вибивалися із сил, намагаючись зупинити війська і повернути їх проти несподіваного супротивника, смаглявали цей монарх. Крикнув, намагаючись підбадьорити і себе, і своїх офіцерів. Нас більше, а солдати на облогових вежах відіб'ють будь-яку вилазку з міста, якщо ті на неї зважаться. Це всього лише по інтенції. Граф Троцеро тішить свою лицарську гординю. Альмарус зненацька розгублено закричав. Я бачу Троцеро і його капітана Просперо, але... «Хто це скаче поряд із ними?» «Ой, Іштар, допоможи нам!» Прошепотів блідну Чистра «Це король Конан!» «Ви обидва з'їхали з глузду!» Шикнув на них Цзота. «Конан, давно вже перетворився в череві усадхи!» І раптом замовк, вирячивши очі на аквелонців які хвиля за хвилею випліскувалися з-за пагорбів. Помилки не могло бути. Він опізнав чоловіка, вбраного в чорні, інкрустовані золотом обладунки, який скакав на величезному вороному жеребці під штандартом аквелонії. Дзоталанті завищав від люті, бризкаючи спіненою слиною на рідку бороду. Страбонус уперше бачив мага в такому замішанні. І це видовище налякало його куди більше, аніж близький ворог «Це чаклунство!» – кричав Дзота в шаленстві мнучи бороду «Навіть вибравшись із підземелля, коли це вже йому вдалося, неможливо було потрапити в своє королівство Та ще ярмій зібрати за такий короткий час Це Пеліас! Йому допоміг Пеліас, будь він проклятий!» І будь проклятий я сам за те, що не вбив його тоді, коли міг це зробити! Обидва королі злякалися ще більше, почувши ім'я Чорнокнижника, якого ось уже 10 років вважали мертвим. І їхній страх, здавалося миттю, передавався армії. Тепер уже всі впізнали вершника в чорних обладунках. Шалена лють спотворила обличчя мага, перетворивши його на сатанинську маску, коли він помітив сум'яття в рядах військоаліції і зрозумів, що марновірний страх заволодіває душами воїнів. «Уперед!» – заволов він на всю глотку. «Ми сильніші! Роздавимо цих собак! Сьогодні ввечері ми святкуватимемо перемогу на руїнах Шамара!» Простерші худі руки до небес – він вигукнув. «Осете, подаруй нам перемогу! Я присягаюся, що покладу на твого жертовника п'ять сотень шамарських дівчат, спливаючих кров'ю!» Тим часом аквелонці вже спустилися із пагорбів на рівнину. За лицарями мчали кремезні вершники на міцних маленьких конячках босанські лучники та запальні гандерландські пікінери. Усі вони поспішали зайняти місце в бойових лавах. Армія, набрана Конаном за кілька страшенно напружених годин, була неймовірно різношерстою. Він почав із того, що відігнав жадаючий крові натовп від пеліських солдатів і зарахував зобов'язаних йому життям лучників і пікінерів до своєї піхоти. Одночасно із цим він надіслав у слід троцеру гінця із наказом про негайне повернення до столиці. Сформувавши таким чином ядро майбутньої армії, Кунан рушив на південь, прочісуючи міста й шукаючи рекрутів. Барони приєднувалися до нього разом зі своїми дружинами та челяддю. Усі чоловіки з довколишніх околиць здатні носити зброю, не з власної волі теж поповнювали його військо. Армія вийшла строкатою та різношерстою та мала сильний дух і надзвичайну мобільність. Її основу склали дев'ятнадцять сотень важко озброєних лицарів, в основному поінтайнців. Піхота складалася з найманців, викорених нарешті зі столичних казарм, пелійців та дружинників баронів. Близько п'яти тисяч лучників і чотири тисячі пікінерів. І ось тепер ця армія розгорталася в бойовий порядок. Попереду лучники, за ними пікінери, а позаду всіх шикувалася важка кавалерія. Арбанус кинув на них з'єднані сили союзних армій, цілий океан виблискуючої сталі. Городяни що спостерігали зі стін за підготовкою до битви, зажурилися, коли побачили, наскільки вороги перевищують за чисельністю їхніх рятівників. Першими ішли шеміцькі лучники, за ними котхійські пікінери. Лад замикали, закутів сталь лицари Альмаруса і Страбонуса. Наміри Арбануса були очевидними. Він хотів своєю піхотою сунути в бік і розвіяти піхоту Конана, щоб відкрити дорогу важкій кавалерії. Шеміти почали стріляти з відстані в п'ять сотень кроків, і хмара стріл, піднята в небо між арміями, що зближалися, затьмарила сонце. Уродженці західних провінцій Аквелонії босанські лучники, загартовані тисячолітньою запеклою війною з дикунами-піктами, Незворушно крокували вперед, змикаючи ряди щоразу, коли падав той чи інший із них, пронизаний ворожою стрілою. Їх було набагато менше, та й шемітський лук б'є на більшу відстань. Але в влучності босанці не поступалися шемітам. Їхні панцирі були міцнішими, а бойовий дух – значно вищим. Наблизившись, босинці напнули тятиви, випустили смертоносний рій стріл, і шеміти почали падати ряд за рядом. Чорнобороді воїни в легких кольчугах не винесли вбивчого натиску, затремтіли, покидали луки і почали втікати, сіючи паніку в лавах наступаючих за ними котхійських пікінерів. Ті ж, позбувшись підтримки лучників, гинули сотнями. Але наполегливо бігли вперед, просто на шеренги озброєних списами гандерландців, раптово відкритих лучниками, що розступилися. Не знайти на землі кращих пікінерів, аніж гандерландці. Уродженці найпівнічнішої провінції Аквелонії. Їхня батьківщина знаходиться за день шляху від кордону Кімерії. Живуть вони відособлено і вельми пишаються чистотою крові у своїх жилах. Котхійці, уже переполовинені босинськими лучниками, були швидко розбиті вщент пікінерами Конана і утекли з поля бою. Страбонос заричав від гніву, коли побачив загибель своєї піхоти і наказав сурмити загальний наступ. Арбанус благав його відстрочити атаку, і вивести спочатку лицарську кінноту з під удару, бо босинські лучники встигли перешикуватися і опинилися просто перед черенгами лицарів, що стояли нерухомо. Але Страббонус був уже в нестямі від шалу. Він подивився на довгі, виблискуючи сталлю і золотом ряди своїх лицарів, і міряв презирливим поглядом жменьку безумців, що наважилися кинути виклик такій силі і наказав Арбанусу сурмити наступ. Воєначальник доручив свою душу богині Іштар і подав знак сурмачу. Той підніс до губ позолочений ріг. Ліс списів опустився на гриви коней, і рівниною покотилася сталева хвиля, набираючи все більшої і більшої швидкості. Земля стогнала під лавиною кінських копит, а блиск золота і криці сліпив городян, що товпилися на стінах і бастіонах Шамара. Сталовий вал прокотився по ріденьких рядах пікінерів, не розбираючи, де свій, де чужий. Його, в свою чергу, накрила густа хмара босонських стріл. Лицарі ураганом мчали далі, устилаючи землю своїми трупами немов сухим осіннім листям, і ще сотня кроків, і вони змитуть босонців, зітруть їх безслідно з лиця землі. Але плоть, навіть захищена сталлю, не в силах була вистоята під тим смертоносним дощем, який лився на неї. Лучники стояли плічо-пліч, пліч, широко розставивши ноги, чітко виконуючи уривчасті команди. Вони посилали стрілу за стрілою діючи злагоджено, як одна людина. Увесь перший ряд лицарів Страбонуса впав. На втикані стрілами трупи коней і людей напирали наступні ряди. Постійно збільшувалася гора тіл. Замішання переростало в паніку. Страбонус викрикував одні команди, а Мальрус абсолютно інші. В дезорганізованій армії щинився дикий хаос. цей час король Конан Кивнув сурмачу, почувши чисті звуки рогу, босенські лучники відразу розступилися і відкотилися до флангів, даючи шлях для атаки аквелонській важкій кінноті. Армії зіткнулися з таким гуркотом, що похитнулися стіни і нахилилися підкопані вежі віддаленого шамара. Розладнені бойові порядки завойовників не витримали прямого удару масивного сталевого клина і розірвалися, відкриваючи дорогу по котрі люто працювали своїми величезними дворучними мечами. Гуркіт і брязкіт стали нестерпними для людських вух. Здавалося, незліченна кількість молотів невпинно б'є по ковадлах, Городяни міцніше вхопилися за кам'яні стіни, бо навіть їх оглушив шум, що донісся з поля бою. Але всі дивилися, не відриваючи очей, на жахливий вир битви, яка найсильніше кипіла там, де над блискавками мечів підносилися іще пишні султани на шоломах і тріпотіли на вітрі королівські штандарти а Мальрус, розрубаний навпіл дворучним мечем Просперо, зник під копитами знавіснілих коней. Котхійці офірці, немов мурашки, крутилися довкіл пари тисяч лицарів Конана, не маючи сил завдати їм відчутних втрат. Сталевий клин невблаганно вгризався глибше і глибше в тіло союзницької армії – Лучники і пікінери Конан, добивши рештки ворожої піхоти, прийшли на допомогу своїй кінноті, обсипаючи стрілами офірських і котхійських лицарів, перерізуючи попруги і розпорюючи кінські животи, тикаючи довгими списами у щілини лицарських панцирів. Конан, орудуючи на вістрі клина, видав бойовий клич і обвів мечем круг. Проробуючи дорогу в густому натовпі, що нараз зімкнувся за його спиною. Проте Конан, зовсім не турбуючись про те, що позбувся підтримки вірних своїх лицарів, рвонув далі, продираючись до блідого як смерть страбонуса, оточеного сталевим кільцем гвардійців. У цю мить вирішувалася доля битви, бо чисельна перевага була все ще на боці Страбонуса. І можливість змінити хід битви, переламати його на користь союзників, залишалася цілком реальною. Побачивши біля себе найлютішого ворога, Страбонус вискнув і замахнувся сокирою. Сталеве лезо викрисало іскру із шишака Конана, а сам він – Звівся на стременах і спрямував нищівний удар меча в голову Страбонуса, розрубуючи нафіл і його шолом і череп. Скакун котхійця став дибки, позадкував і поскакав геть, волочучи по землі бездихенне тіло безталанного короля. І з вуст котхійських лицарів вирвався крик відчаю. Троцеро зі своїми людьми націлився вперед, прорубуючись до короля, і за якусь мить бойовий штандарт Котха похитнувся і впав. Тієї ж миті до двох супротивників, котрі щепилися в смертельній сутичці, долетіли з боку міста шум і крики, а в небо змитнулися язики полум'я. Це городяни, зробивши вилазку, Вирізали загін котхійців, залишений страбонусом біля брами Шамара, і увірвалися в його табір, громлячи намети, б'ючи табірних повій і підпалюючи облогові вежі. І це виявилося краплею, яка переповнила чашу. Армія союзників, яка зовсім недавно здавалася непереможною, розпалася. І тепер уже всі її воїни шукали порятунку у втечі, а переможці переслідували їх і нещадно вбивали. Котхійці та офірці намагалися врятуватися, стрибнувши в річку, та команди човнів уже підняли якорі, кинувши нещасних на призволяще. Частина втікачів встигла переправитися через річку по мосту із барж, та захисники міста Перерізали канати і сплавили баржі за течією. І з цієї миті битва перетворилася на різанину. Воїни союзників гинули сотнями і тисячами на березі, а в річці йшли на дно від важких обладунків. Коли перемагали вони, то нікому не давали пощади. І тепер ні від кого чекати її не могли. Рівнина біля підніжжя пагорбів і береги Тібора були встелені трупами, а в річці текла, здавалося, чиста кров. Близько двох тисяч лицарів відправилися із Конаном на південь, але лише п'ять сотень з них залишилися в живих. Серед лучників і пікінерів втрати були ще більшими. Зате величезна, сталева з'єднана армія Страбонуса й Альмаруса припинила своє існування і була знищена практично вщент. І ще тривала різанина над річкою. А на іншому її боці розігрувався останній акт кривавої драми серед тих, хто встиг проскочити по мосту із барш. Перш ніж його зруйнували, був Дзоталанті. Він вихором промчав по ньому на своєму величезному скаконі, із яким жоден із коней не міг змагатися ні в силі, ні в швидкості. Вискочив на берег, давлячи і топчучи всіх підряд на своєму шляху. озирнувся і побачив на іншому березі величезний, похмурий силует Конана. Канати були вже перерубані. Баржі пливли за течією. Але варвар, ані трохи не збентежений цим, зосторожив коня і майнув вперед, перескакуючи з баржі на баржу, немов з крижини на крижину в розпал льодоходу. Зота метнув у нього страшне закляття, та воронний витягнувся в останньому шаленому стрибку і виніс вершника на берег. Мах! Негаючи часу, повернув коня і поскакав геть. Слідом за ним подався король, вимахуючи над головою, скривавленим мечем. Вони мчали щодуху, дичина і мисливець, та відстань між ними не змінювалася ані на дюйм, незважаючи на відчайдушні зусилля воронного і його вершника. Уже сідало сонце, шум битви... Затихнув далеко позаду. Несподівано в небі з'явилася цятка. Вона швидко зростала і незабаром перетворилася на величезного орла. Він упав з височині просто на голову з каконад Той пронизливо заіржав, став в дибки і скинув їстя із сідла. Зота відразу ж схопився і обернувся до переслідувача. Його очі горіли, немов очі розлюченої змії. Лице спотворила маска нелюдської люті, в обох його руках щось поблискувало, і Конан зрозумів, що мах тримає в них смерть. Варвар зіскочив з коня й кинувся до Дзота Ось ми і зустрілися знову, Чаклуне, прохрипів він злісно усміхаючись «Не підходь!» вискнув Дзота «Я спущу шкіру разом з м'ясом з кісток! Ти не зможеш мене перемогти! Навіть коли порубаєш мене на шматки ціло кістки зростуться знову і тоді стережися. Я відчуваю у всьому цьому руку Пеліаса та я впоруюсь з вами обома! Я Дзота! Син!» Конан стрибнув, примруживши очі Мач блиснув, відбиваючи проміння передзахідного сонця. Дзота змахнув правою рукою. Король миттю відхилився в бік. Повз його щоку пролетіло щось і і впало позаду, обпаливши землю спалахом пекельного вогню. Перш ніж Дзота кинув другу кулю, що виблискувала в лівій руці, меч Конана просвистів у повітрі. Голова мага впала на землю І з перерубаної шиї Ударив фонтан крові А тіло вбране в білу туніку Похитнулося І впало поряд з головою Але чорні Широко відкриті очі мага Люто виблискували Губи бридко сіпалися А руки мацали навколо Немов на дотик Шукали відрубану голову І тут із неба у Павло крильми той самий величезний орел, який кілька хвилин тому налякав коня з Таландії. Він схопив своїми могутніми кривавими кігтями скривавлену голову і покрутій дузі злетів до хмар. Конан, міг присягнутися, що почув, як птах засміявся. Більше того, сміх цей був йому добре знайомий. Так сміявся колись Пеліас Чорнокнижник. Але й на цьому все не скінчилося, бо безголове тіло підвелося із землі і побігло, хитаючись на ногах, що підгиналися, простягаючи скривавлені руки до чорної цятки на швидко темнійчому небі, до цятки, що віддалялася з усе зростаючою швидкістю. Конан Стояв як статуя І приголомшено дивився вслід слід Утікаючій безголовій фігурі Що розплилася зрештою У густіючих сутінках Присягаюся кромом Сказав нарешті велетень І стянув із огидою плечима З мене досить Чума забери всі ці чаклунські суперечки І розбрати Пеліас допоміг мені але зустрітися із ним знову мені б не хотілося. Інша справа – гострий меч і нормальний ворог, в якого можна відкнути його аж до руків'я. Прокляття, я б усе зараз віддав за глек доброго старого вина».